Sad kulture. sad kulture, emisija o kulturi na valovima Radio Majestra. Utorkom u 1 sat i 15 minuta. Produkciju druga mem pamet. Sat kulture. Emisiju pripremu Grad pola Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, zaklada Kultura Nova i Ministarstvo kulture. Medijski partner web portal Kulturistra. Dobar dan svima, s vama je Ana, dobrodošli u još jedan sat kulture. Ovaj tjedan predstavljamo vam autora Željka Vukičevića, pulskoj publici poznatijeg kao Žela. Želio u galeriji Pula ovaj petak prezentirao video instalaciju Muse Departure Stay Awake. A danas najavljujemo i 6. etnofilm festival u Rovinju o čemu će nam govoriti festivalska selektorica Tamara Nikolić Đerić. Te podržavamo mladu kazališnu scenu u Puli, radi se o teatru Nemirik koji je sinoć imao premijeru predstave Jedna udaha. A prije svega idemo na kratki glazbeni broj. Little tune about um, little ones in the world. Like, no, with problems up and down us, whatever frown us. it's go waking up and jazz. Let's wake up. <clears throat> waking up and in this morning. Everything is still the same. Remains. Racist preachers, radical speeches. Ha. Running faster than yesterday. Yeah. You see there?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 Yeah. Take good and spread smile the so we trust and we love to yeah take good and spread smile the so we, we, yeah. yeah. so we trust and we love to yeah take good and spread smile The we trust and we love to you take good and spread smile And yawnin' everything was cool in the game. Hip on the ship was too many. I go. Problems wouldn't solve. Unfortunately, just the fact there's too much fucked up shit on this planet. Go back. Uh oh. I gotta go back. I just thinking political for a second there, but no, go back. Take it up. Satutura. <laughs> Vratili smo se u Sat Kultura, kao što sam rekla, krećemo sa želom. Galerija Pula u petak 11. travnja otvorila je svoja vrata programom Artist Talk. A ovaj program započeo je gostujućim predavanjem o teoriji filma Željka Vukačevića Žela, koja je prethodilo njegovoj šestminutnoj dvokanalnoj video instalaciji. Puskoj publici već dobro poznat kao glazbeni umjetnik, žel se sad predstavio kao teoretičar video i filmske umjetnosti s posebnim interesom za film takozvanog novog ekstremizma. Kako zbog dijeluje u polju video i filmske umjetnosti, ponešto o novoj video instalaciji objasnio nam je sam umjetnik. Sa želom je razgovarala kolegica Tanja Tomić. Dakle, nema udaljavanja i ostani budan. To je mi spoj a, zapravo dvije, a, dvije stvari koje se nalaze zapravo u instalaciji, pa ne bih dalje ne bi objašnjavao, pa to što viete oni koji budu posjetili. Možeš mi reći koja je tvoja poveznica? Sad se spominu na predavanju a, Film novog ekstremizma. Sa tim žanrom. Da, poveznica je više manje to a, prva poveznica bi bila to što se ja izabrao film novog ekstremizma kao a, kao da to budu odnosno, primjeri kojime, s kojima ću ja objašnjavati način na koji zvuk dijeluje i objašnjava, manipulira na emotivan način koji onda to u jednom moralnom smislu djeluje na gledatelja. što time hoću reći, filmovi novih ekstremizma upravo dijelili na, na toj dimenziji zbog toga što se radi jednom uh, autorskom filmu um, koji je dijelom po, pocijećao na stari francuski film, a s druge strane Ime elemente eksploatacijskih žanrova, znači eksploatacijskih žanra i onda taj jedan miks tih tih filmova je i, i inače stvori jednu kontroverzu. A meni je bilo interesantno, pošto smo trebalo, pošto inače na te jednoj razini moraš odabrat nešto što i nije prije razgovarano. Ja sam odabrao ovaj, jedan manji segment, a to je na koji način zvuk utječe, uh, Kod svih pitanja koje smo danas razgovarali u poli sad malo melo mi ih teško sad sveh sumirat, ali, ali prilike... Na koji način recimo zvuk, zvuk, ali znamo da zvuk djeluje kao ja ga često zove, zvuk, zvuk slice jer na neki način kao pridjev imenici I to na jedan način može istovremeno biti vrlo neutralan, iako je pridjev, a može strašno vojati i guno jedna jedna jedan subjekt uz jednu jednu drugu varijantu. Tako da to je meni bilo interesant. A poveznica sad sa ovim radom nije možda direktna kroz kroz sam zvuk iako je zvuk će biti dio dio postava svakako. To je u jednom bitnom dijelu, ima, ima baš to o čemu pričam, ali e, povezan je zbog toga što mm, film i novinni ekstremizac inače baviti pitanjima morala i etike. To, je, to su osnovna pitanja koje proizlaze e, kao u, u diskusiji nakon što se odgleda taj film. Na, način koji sam ovdje povezati je um, radovi koje sam prije radio, na video radovi, su imali uvijek jednu dimenziju ili takozvanite meta dimenziju um, na kako se nešto radi pa sam to nekako kont, kontekstualizirao ili sam radio ili sam koristio neke medicinske simbole koje bi onda gurao neki drugi kontekst tražim neku drugu emociju ili makno i pokušao Rekao, od, odljepiti od onih stvari koji smo inače, inače bombardirani s njima. To me onako interesiralo jer sam smatrao da, da mi kao nekakavi konsumenti svih tih zasičenih informacija, i na nekada i pravo uzeti tu informaciju i zapravo je gurnuti u smjeru kojem ono uopće možda i nije krenula. To je tako. E sad ta dva spoja, taj dio Boga rada i ovaj novi Um, taj dio sa koji se ja zapravo sada bavio samo teorijom jer ja sam zapravo zadnjih 5-6 godina time to je taj, to je ta poveznica znači praksa mi do sada nije bila direktno vezana za to, ali tu su se negdje počeli spavati zadnjih, možda zadnja dva rada i sad sa ovim trećim koji je zapravo prvi, prva baš instalacija koja je ovako postavljena primjerno da je dvokanalna, da nije se radi jednoj projekciji i tu, je, tu sam malo povezao ta dva pitni tu se malo spojila moja praksa koja je malo do, do tada išla, više se, više se vukla od um, um, mi se vukla repove od mog glazbonog dijelovanja, kroz video što sam radio, potove i tako dalje, onda je malo, malo išlo u eksperimentalni film i onda, i onda s ovom mojim interesom za filmsku teoriju, kroz ovaj način i, taj, i to što sam radio na istraživanja na, na univerzitetu zadnjih četiri-pet godina, je nekako sad, sad sam tu malo ovaj, sad tu počela spajati. Sat kulture Lagano smo došli do glavne teme današnjeg sata kulture. Razgovarat ćemo o šestom etnofilm festivalu koji će se održavati u Rovinju. A ovaj festival donosi nam izbor iz međunarodne etnografske dokumentarne produkcije. O ovogodišnjem programu festivala govori nam Tamara Nikolić, đerič festivalska selektorica. Ovogodišnji šesti po redu etnofilm festival održavat će se od 24. do 26. travnja. Više o svemu saznao je kolega Marino Jurcan. Dakle, festival ima jedan predfestivalski dio koji počinje 22. to je radionica koja je zatvorenog tipa. Prezentacija će biti 24. travnja u Zavičenom muzeju Grada Rovinja što se tiče toga. Zatim imamo izložbu u Centru za vizualne umjetnosti Batana u suradnji sa Slovenskim etnografskim muzejem. U srijedu, 23. travnja, festival se službeno otvara 24. Očekuje nas, dakle, svečano otvorenje i natjecateljski dio programa tijekom cijelog dana, od 11. sati ujutro do 11. uvečer. U petaku ujutro, Etami Borjan, autorica knjige Drugi na filmu, koja zapravo tematizira etnografski film i svu problematiku oko toga, biti će na programu u 12. sati. Nakon toga ponovno cijeli dan je rezerviran za filmove, u petak ujutro jutro masterclass, filmovi i koncert. Tako da je to kroz tri dana vrlo bogat program, uglavnom usmjeren na filmove na te popratne sadržaje koje imaju i edukativnu, ali i neku zabavnu komponentu. Svake godine sve više posjetitelja, to su uglavnom studenti koji dolaze iz najrazlučitih krajeva Europe. Tako da je to ono što nas veseli, neka mlada publika koja onda tu izmjenjuje ideje i stvara podlogu za, za buduće projekte za poslani na muzea kako to daje baš Rovinji Center. To je malo ovako jedna <laughs> privatna veza, obzirom da sam ja iz Rovinja, pa je to nekako logistički bilo lakše organizirati, možda zbog tog hotelskog kompleksa, tako da imamo tu suradnju s tim turističkom, turističkim sektorom, lakše smjestiti ljude i nekako je Rovinjimo sluha za, za festival. A s druge strane ono što je i, i cilj Etnografskog muzeja Istre je zapravo ukazati na to da mi, da mi jesmo muzej cijele Istre. Dakle, ne samo da, da, da se bavimo tema, koje su vezane uz sve istarsku realnost, nego i zaista izlazimo iz naših prostora i, i radimo na projektima diljem Istre. O tome se i Centar za nematerialnu kulturu Istre koji je otvoren u Pičnu i koji isto ima vrlo aktivnu produkciju. I evo, etnofilm za sada, zatim Pazi što jedeš, isto manifestacije Etnografskog muzeja Istre koja je sada u Puli. I tako, tako da se radi na tome zapravo da izlaskom iz muzeja zapravo pozivamo neku novu publiku u muzeji tokom godine. Projekt digitalizacije isto pod muzeem. Tako je. Započeli smo s projektom digitalizacije muzejske građe prije četiri godine. On je uspješno financiran od strane Ministarstva kulture. Za sada se to radi o nekakvoj količini od dvije i pol tisuće predmeta. To su za sada uglavnom fotografski materijali, dokumenti, dakle papira ta građa koja je lakše naravno zadigitalizirati. Manji su troškovi, još se nije ušlo u tu 3D digitalizaciju koja je užasno skupa. Ali ono što je obećavajuće je da je sa nama u projektu i povijesni i pomorski muzej Istre, i, I ima interesa od strane sveučilišne knjižnice tako da se i otvorio taj repozitorij Istarska digitalna baština gdje se onda mogu, gdje su ti, gdje su ti zapravo predmeti javno prezentirani. Zašto misliš da je bitno ovaj, digitalizirati? Mislim da je bitno za demokratizaciju kulture. Ljudi vrlo često nemaju pristup svemu onome što se čuva u muzejima. A imaju pravo na to, to je javno dobro. I kroz digitalizaciju i kroz prezentaciju na, na, na javnim medijima, na lako dostupnim medijima kao što su online baze podataka, mislim da zapravo idemo u korak sa suvremenim trendovima, prezentacije i tog nekog dijaloga sa širom zajednicom. Se mogu i neke druge ustanove, pojedinci i udruge uključiti u taj projekt. Za sada je to projekt koji je, u, kojem ima, u kojem su ove udruge odnosno ustanova kulturi koje sam spomenula ali ja sam sigurna da kad bi postoje interesi i kad bi se krenulo u tom smjeru da bi to mogao biti isto tako jedan sveistarski eh, portal za kulturu koji bi prezentirao upravo sve ono što se čuva eh, i što se producira u ustanovama, u kulturi i udrugama eh, na području Istre Svako bi bilo dobro razgovarati i dalje razvijati taj projekt u tom smjeru Ovo me još valja dodati kako je festival, kao što ste i čuli, koncipiran kao mjesto razmjene ideja na temu vizualnih istraživanja kulture, a za svoj cilj ima ostvarenje dijaloga među kulturama, ali i popularizaciju hrvatskog etnografskog filma te metodu bilježenja nematerialne kulture. Svakako još bitno reći kako su sve projekcije u rovinju besplatne. Sad kulture. Pred kraj današnjeg sata kulture razgovarat ćemo o jučer održanoj premijeri predstave Žedna udaha novo osnovanog teatra Nemerik. Ali nemojte previše očajavati ako ste propustili sinošnju premijeru. Naime večeras kao i sutra na večer imat ćete jedinstvenu priliku da ispravite propušteno jer će predstava igrati još dvije večeri za redom. A uz predstavu će mlada samouka slikarica Jelena Starčić izložiti i svoje umjetničke radove koji predstavljaju slikarski rezime cijele predstave. Ususred premijera razgovarala sam s glumicama Anom Črnjul i Mirjanom van kao i sa slikaricom Jelenom Starčić. Poslušajte naš razgovor u nastavku. Da, ter se uvijek osniva tako da, da se krene sa nekim pričama. Obično to budu onako nesuvisle priče koje te dovedu do suvislih stvari. A budući da smo mi, eto, jedna ma, mali tim ljudi koji se znamo iz priješnjih razno raznih um, događaja koji su nas spojili i upoznali. Kao što reko, ispriče Ista priča, to je ta kazališna gdje smo, evo, kao grupa entuzijasta koji su odlučili napraviti nešto novo, nešto svoje, nešto nevino, nešto nepretenciozno za sada, ali eto, imamo elane, imamo vjetaru leđa, imamo jezgro ljudi koji su kvalitetni ljudi, imamo divne suradnike sa strane i vjerujem da da ovo tek jedan mali početak onoga što će Nemerik ostvariti. Kako to da ste se nazvali baš Nemerik? E, tu sada ide jedna veoma duga priča koju ćemo za ove potrebe sada jako skratiti. Naime, znači, uvijek krećemo od teatra. Zanima nas teatar i željeli smo o tom teatru ipak kroz jedno da se tako izrazim možda malo dublje teorijsko istraživanje kazališta kao takovog. Pula je imala svoj prvi teatar koji je gospodin Čiskuti, je tako je zgradio 1854. godine i to je bilo na Danteovom trgu. Ta zgrada je sada napuštena, posjeduje jedna firma koja je završila u stečaju iz rijeke. Zgrada propada što je žalosno, tako, tako da smo krenuli od toga, to nam je bila početna točka, kako nešto tako može propast, nešto što ima dušu, nešto što je već stvoreno i živi i kako ponovno pokrenuti nešto tako. Nemerik, ne, Nemerik teatr Nemerik je već postojao u nekim prethodnim vremenima, iako u ovom trenutku mi sami još ne znamo možda šta je to točno bilo, tko je iza toga bio, ali znamo da je, da je dosta ljudi istraživalo upravo to prvopulsko kazalište, ali nikad to nije zaživjelo, što nam je izuzetno žao. Zato na scenu stupamo mi, za koje nadam se i vjerujem da ćemo uspjeti oživiti Nemerik, teatar, pulski teatar. Ja bih sad malo o vaša prva predstava se zove žedna udaha. Što je tko vam to ne da disati? Jel' sam dobro iz naslova predstave shvatila čemu se radi uopće? Unutarnji ženski demoni i pripadnici, ja sad bi rekla, slabijeg spola, to su muškarci. Nemamo diskriminirati. Malo se zezam, malo se, malo se zezam. ženski je nabijena ovoga predstava, pa... Dakle, osim same predstave, tu će biti i slike, likov iz predstave će biti okarakterizirani karakterizirani kroz eto tu još jednu vrstu umjetnosti, pa ti slikala, možeš mi ispričati kako je došlo do suradnja. U stvari ovako, od jednog druženja nastale su i slike, Ideja, to jest. Znači, poanta je bila da na kraju predstave da napravimo još jedan rezime. Znači sve likove karakteriziramo još slikama. Znači da pokažemo strah, sram, ljutnju. Često ćete vidjeti ljutnju. Ove polske žene su jako ljute nešto. Čak i na slikama. Ne samo na predstavi. Malo i tvrdoglavosti će se vidjeti, malo i tuge. A u stvari na kraju će se vidjeti da sve traže samo jedno. Koliko vas osobno ima ove ovoj predstavi, pretpostavljam jako puno. Ne glumimo, ne, glumimo, ne želimo glumiti jer teatar nije mjesto gluma, teatar je mjesto iskazivanja naših Osjećenih. iskrenih osjećaja i to pokazujemo. Znači ja kao Ana pokazujem sebe kao Anu, Mirjanu Nives, Nives, Jelena ja pokazuje Jelenu kroz slike. Znači i, i te slike su, i Jelena je... Još četvrta glumica na sceni, igračica na sceni. S sve se to mora shvatiti baš kao ono, jedna sinergija. Svi igramo sebe, ali eto, uspeli smo naći stihove ili tekstove. Netko drugi je već pomislio to što smo mi pomislili, doživio to što smo mi doživjele i uspio ih kroz svoj medij, kemijsku oluku, naliperu, testaturu i iskazati kroz tekst kojeg mi onda pokušati kroz naš teatr pokazati nu, u ovoj predstavi. A Jelena kroz svoje slike. Evo, ja vam sad za kraj dajem šansu da pozovete sve i da kažete ljudima gdje vas mogu i kada upoznati. Predstava će igrati tri puta. Udruga distorzija, rojc drugi kat, desno pa desno. <laughs> A, pozivamo naravno sve. Sve one koji vole teatar i koji ne vole teatar Na jedno druženje, maksimalno sat vremena ćemo se družiti, nadamo se I kao što reko smo, ovo nam je prvi izlazak pod ovim imenom Našu povijest još nismo ispisali kao teatar Ispisujemo je upravo sada I ovom prilikom pozivamo sve slušatelje i slušateljice Radio Majestrala Da dođu našu povijest ispisivati zajedno sa nama me apareceu, você me apareceu. Você me apareceu, você me apareceu. Você me apareceu. Fez o tudo virar nada. E vice-versa, foi submersa. A azeitona na emada que era eu. Você é a dona do caroço, da azeitona da emada que comeu. Você me apareceu. Već tradicionalno za kraj Sata Kulture donosimo vam aktualne natječaje i informacije. Pa krenimo! Ruski upravni odjel za kulturu pokrenuo je još uveljači program kreativnog obilježavanja Kandlerove ulice, koja će se službeno otvoriti 2. svibnja. Art zona Kandler trebala bi pretvoriti Potez Forum Kandlerova Riva Arena u umjetničku četvrtu slobođenu nogometnih dresova, kroksica i kričavih loptica s progresivnim umjetničkim sadržajima. Grad Pula stoga poziva sve umjetnike da se predstave u art zoni s kvalitetnim programima koje treba poslati na adresu pročelnice Upravnog odjela za kulturu jasmina.kamber.etpula.hr, a koje će proučiti brojno povjerenstvo. A 12. Liburnija Film Festival, festival hrvatskog dokumentarnog filma s organizatorskim udrugama Delta i Restart, pozivaju autore i producente dokumentarnih filmova iz Hrvatske da prijave svoje radove. Festival će se održavati od 26. do 30. kolovo za ove godine u Lučici u Ičićima kraju Patije. Natječaj je otvoren do 15. lipnja, a više informacija nađite na www.liburnijafestival.com. Bilo je ovo sve u današnjem Satu Kulture. Želim vam ugodan ostatak dana i ostanite naravno uz program Maestrala i u nastavku. Creeping through the city in a dark as tent Misdemeanor on the way, yo I slide in my rimless Bentley No tights, Some gymnasts bending Blocks, my world delay goes Now baby, hold that wheel while I'm rolling up Hopefully she old enough to purchase That liquor, what I need from the stove. She understands her selection It bends her affection and fears My rejection Never a knee a hoe I got plans to be that nigga I know you met him as a child He gave you ten bones, don't sweat it, don't wild Be cool for a minute 93 three till be cool for Emmett the hunk soul The rapper goes rappin' those rapid woes up Defiant foes, lying toes, weapons on tuck Malcolm, they tackle for belief in the movement But Rashad got applause for releasing the music Now sometimes I be gettin' higher than the bitch Smoking all my lows, took the fire to the spliff What up, what up, what up? What, up? Now, what up, now what up, now what up Now I be getting higher and higher Higher, higher, higher. what what up, what what up, Now what up, Now what up, Now what up, what up, yeah. what up? What up yeah. Yeah. Niggas steppin' in the swimming pool, invincible, women I pursue get lost in this. <laughs> Middle of the summers in Miami Came in with me in his sending shots like I bought it for him. I'm a brown skin, small wasted. I'm creeping with my bald faces. I like a titties too. I like a attitude. I like a flexible. She got a baby, dude I think she bisexual? At least I hope so. I glanced at that little grown man at her front door. He looking at me like I looked at pops when he come faux. My mama as a Tyler, I was selfish. This ain't nothing new. I can spend a couple 22s if I want to. I it for the tour, the allure of the gap tooth, rap tooth, the shape of sun. always knew he'll make him something, he got schemes and smoke green and make him sun, take him now, sun. Sometimes I be getting higher than the bitch, smoking all my lows, took the fire to the stiff, what up, now what up, now I be getting higher. rautorkom u 1 sat i 15 minuta produkcije u drugem emitali emisiju u përu grad pola nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva zaklada kultura nova i ministarstvo kulture Medijski partner web portao kulturistra